שבת כדורגל טוב לכם מאזינים, ושוב כמדי שבת כאן באולפן האתלטי והממוזג עמי פסגול, בעוד תוכנית של שירים ושערים. <מת> בתוך האקווריום מחכה לכם שוש עם כל היטי הלוהטים והמרוהטים בסגנון הפופ, החפ, הטופ והפלופ. <מת> היי שוש. <מת> <מת> <מת> כן, ותחילה נשמע כמה צלילים. תודה שוש. Uh, רציתי רק להזכיר למאזינים שהיום עומד להתקיים המחזור האחרון בליגה הלאומית לכדורגל מחזור שבסיומו נדע מי ירד, מי עלה ולמי אין תקציב לקנות משחקים ותחילה נעבור למגרש בלומפילד שעומד להתקיים המשחק המרכזי השבת הדרבי התל אביבי הגדול בין הפועל תל אביב ומכבי תל אביב לפני כשלושים אלף צופים. הלו בלומפילד! הלו? בלומפילד? בלומפילד רבותיי, יש מישהו בבלומפילד? כן, ועד שיחודש הקשר עם בלומפילד, נעבור לכפר סבא. כאן משה אוחנה מכפר סבא. Uh, כן, משה, איך האווירה בכפר סבא? כפר סבא נראית רעננה, וזאת אפשר היה לחוץ כבר מהרצליה. האווירה כאן מתוחה מאוד, ואני מרגיש שאפשר לחתוך את האווירה בסכין. לחתוך, חמי. Uh, לא, לא, <laughs> אל תחתוך לפני שתאמר לנו מהם מה ההרכבים. ההרכבים זה ככה, כפר סבא זה מימוני, ארמוני, אדמוני, שמשוני, זיתוני, יהודי, נפיליני, חומני, בשר, שוורצ. אוקיי, okay, תודה לך, אדם. תרצה לי רק להודות הטכנאים שעומדים לעשות עבודה באמת מעל ומעבר. כן, נודה להם יותר מאוחר ברגע זה שיטוט מבאר שבע. נעבור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם. כאן חיים וקנין מבאר שבע. רגע, אתה נשמע רחוק, חיים. מה? אתה נשמע רחוק, חיים. אני בבאר שבע, אמי. אני יודע. איך אני נשמע? אתה נשמע קרוב, אתה בבאר שבע? אתה משוגע בחום הזה? ומה מבאר שבע? ובכן, באר שבע לבשחק... רצה לי חיים, כי אני חייב לקטוע אותך. למה? אבל באר שבע לבשחק. לא, לא, אל תתפשטי, באר שבע, עוד נשוב אלייך שנית, ונעבור למגרש ימקה בירושלים. כאן יוסף קטמון מגרש ימקה בירושלים. כן, כן, מה נשמע בקטמון ימקה? ממש ברגע זה, עמי, בעודי מדבר אליך, מכסה עשן, שמיך את המגרש כולו. מה, עשן אמרת? עשן אמרתי, כן. מהו מקור העשן? עם תחילת המשחק נזרק רימון עשן על אמצע המגרש על ידי אחד האוהדים הזוהמים. מה אתה זך? מה עושה המשטרה בנדון? המשטרה מנסה לפזר את העשן. ומה עושים הצופים בינתיים? מפזרים את המשטרה. מאיפה אתה מדבר עליי? מבור הביטחון, למה? טוב, אני מציע שתישאר בבור, יוסף. כן, תרשה לי רק להודות הטכנאי שדחף אותי לבור. נודה לו יותר מאוחר, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד, אני מקווה שהפעם הצלחנו להשיג סוף סוף את המשחק המרכזי השבת, הלו! הלו! בלומפילד? הלו, זה בלומשטיין סליחה, טעות. טוב, מאזינים, עד שיחודש הקשר עם לופילד, אציג בפניכם בינתיים את הטבלה הלאומית. ובכן, שימו לב, המצב הוא כזה: במקום הראשון, הפועל תל אביב. במקום השני, בני יהודה. במקום השלישי, מכבי יפו. שמתם לב, רבותיי, שמכבי תל אביב איננה בין שלושת הראשונים. אילו הייתה מכבי תל אביב בין שלושת הראשונים, אז אחת הקבוצות מבין שלושת הראשונים לא הייתה בין שלושת הראשונים. רבותיי, ועד שנדע היכן נמצאת מכבי תל אביב, אני רואה שיש לי איתות עצבני מאוד מעכו, נעבור לשם נשמע, מה בעכו? כאן זוהר אלול מעכו. אהלן זוהר, מה קורה שם? ממש ברגע זה נפל שער יופי! שער שהובקע בבעיטה קשתית אדירה כן שער שכמוהו לא ראתה העיר עכו מאז הבקיע נפוליאון בונפרטה את שערי חומות העיר יריחו יופי, מי הבקיע למי? אלפי הצופים מעיפים מרוב שמחה את ארתיקיהם וכרטיביהם ושכניהם אל השמיים הכחולים ומכסים אותם כפתיתי שלג דאשתקט כן, זוהר, מי הבקיע למי? עוד רבות ידובר, יתואר, יסופר ויושר חזו עינינו ברגע זה, בעיטה אשר תשנה את פני מדיניות הכדורגל בארצנו. זוהר, אתה מוכן לספר לנו מי הפקיע למי? וכאן זוהר אלול המחזירכם חנוק מדמעות אושר שמחה וגיל לאולפננו שבתל אביב. רגע, זוהר! אני חנוק, עמי. תחנק, אבל תגיד לי מי הפקיע למי! וכאן זוהר אלול המחזירכם לאולפננו שבתל אביב, עיר השוכנת לחוף ימים, כאחותה עכו, שאף היא שוכנת לחוף, שתיהן שוכנות לחופים. חופים הם לי ילדים זה לנו יש שוב את באר שבע לבירת הנגב נשמע מה קורה שם עכשיו כאן חיים וקנין מבירת הנגב כן חיים כן מה קורה שם? עמי אתה לא תאמין בדקה ה-88 קרה כאן הבלתי יאומן מה קרה? הבלתי יאומן מה את עושה? מימוני החלוץ המרכזי של באר שבע שער למכה ברמת עמידר מה הייתה הדקה? הדקה היא כפי שאמרתי 88 אם זיכרוני לא מטעני זו פעם האם זכרו לך מקרה דומה לזה, אמי? איזו דקה, חיים, איזו דקה, רבותיי, זה לא דקה, זה שישים שניות גורליות. מעניין לך אם כמובן זכור לי שבדיוק לפני שנה ועשר דקות הבקיע מימוני שער באותה רגל, באותה פוזיציה, באותו כדור, אבל אז הדקה הייתה שמונים נכון. ולא כמו במקרה הקלאסי שלפנינו שהדקה היא... מה הייתה דקה אמרת? שמונים ושמונה. איזה דקה, מה, מה אני אגיד חייף... לך איך, איך הגיבו הצופים באותה דקה? או עמי, זה היה ממש מחזה מרהיב. כן. כל הצופים קמו על רגליהם, וכאיש אחד קיבלו את שעוניהם לאותה דקה. איזה דקה, והדקה הייתה מה אתה? כן, אין לי ספק רבותיי, אין לי ספק. מימון ייכנס להיסטוריה לכמה דקות בגלל אותה דקה. אבל ברגע זה אני חייב לקטוע אותך. לא, לא, עמי, עמי, עמי, ברגע זה שרק השופט בסיום המשחק לבקשתו של הקוואן, מר משה ליימן, הוא היה רוצה לומר מספר מילים למאזינים. הייתי רוצה להכניס אותו לשידור. רק מהר, כשאנחנו קרבים לדקה, לחדשות. כן, בבקשה. מר אנחנו קרבים לחדשות. בבקשה. אני רוצה לבקש מכל קהל הצופים, בשם אשתי סוניה, כל שבת זורקים עליי תפוזים וקלמנטינות, והבית שלנו כבר מלא מזה. באמת, צופים יקרים, אם אפשר, קצת מלפפונים, קצת עגבניות, חסה, פלפל, ככה, כל מיני פטרוזיל, דברים ככה, שיהיה שמעת מכם? כן, כן, שמעתי, שמעתם גם אתם צופים יקרים. באמת, אם אפשר קצת לגוון את התפריט של משפחת ליימן. ועכשיו אנחנו... או, לא, לא, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד. אני מקווה, רבותיי, תחזיקו אצבעות שהשגנו את המשחק המרכזי השבת. הלו! הלו! בלומפילד? תגיד לי, אדוני, אתה רוצה שאני אקרא למשטרה? מי זה? זה בלומשטיין, בלומשטיין! אז זה לא בלומפילד. מה זה בלומפילד? בלומפילד זה מגרש כדורגל. תגיד לי חבוב, אני נשמע לך מגרש כדורגל. לא, אתה נשמע לי בקושי שולחן פינג פונג. ונעבור למגרש ימכה בירושלים קטמון. כן. האם העשן התפזר? מה? האם העשן יתפזר? עמי, האשן אומנם יתפזר, כן, אבל קולות נפץ בודדים עדיין נשמעים פה ושם ונראה לי שקולות הקרב יימשכו עד שאוהדי ביתר ירושלים פשוט יקבלו את הדרישות שהעמידו מה הן הדרישות שהעמידו? אין לי שום מושג, אבל אם תאפשר לי דקה אני אוכל לראיין את אחד האוהדים הזוהמים כל הכל פה! תסלח לי את הסלעים! אוהד, אוהד, תסלח לי מה הן בדיוק הדרישות שלכם כאוהדים? מי יהיה אם לא, אנחנו החלטנו לשרוף את המועדון. כן, תגידי בבקשה, אתה יכול למנות את הדרישות שלכם? למה למנות כשאני יכול לספור לך אותן? בבקשה, מנה. מה? ספור. אז ככה, אנחנו רוצים חמש עשרה ניצחונות בשנה מינימום. חמש כן, אם לא, נשרוף את המועדון. Okay. אנחנו גם רוצים לקבוע פעם אחת ולתמיד מי יהיה שחקנים, מי יהיה המאמנים, מי יהיה תוצאה ומי יהיה מזג אוויר. ואם זה לא יינתן לכם? אנחנו נשרוף את המועדון. <laughs> תגיד לי, למה, למה אתה חושב שזה מגיע לכם? <laughs> יוסף, תשאל אותו מעניין, למה הוא חושב שזה מגיע להם? <laughs> יוסף? <laughs> שאלתי, עמי, זה, זה בדיוק מה ששאלתי. <laughs> כן, אז כן. סליחה, בבקשה. <laughs> למה אתה חושב שזה מגיע לכם? <laughs> אני אגיד לך, אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, בסוף זה אנחנו שאוכלים את אמרתי לו, זה בדיוק מה שאמרתי לו. רק שמעת, זה שידור חי, כן? ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרא? מה הוא אמר? ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרא? יוסף, אני מבקש אותך, זה שידור חרא. זה שידור חי. איזה עוד דרישות יש לכם כאוהדים? אז ככה, אנחנו כאוהדים גם דורשים שיהיה לנו שיכון. שיכון. שיכון אמיתי, כמו שמגיע לאוהדים אמיתיים, וגם שיהיה נציג האוהדים בכנסת. אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, ותאמין לי, זה מגיע לנו. בכמה מילים, מה קורה עכשיו בשטח? מה שקורה בשטח זה ככה, אנחנו עכשיו התחלקנו לשלושה קבוצות. <laughs> שלוש, כן. מה שלא? אני חילקתי את הקבוצות, אני יודע לכמה. <laughs> <laughs> שלושה קבוצות לקחו את השופט מן הערובה, שלושה קבוצות עשו התנחלות טועלים על המגרש, ושלושה קבוצות שמה שורפים את המועדון. <laughs> תגידי, لا, لا, למה אתם תמיד שורפים את המועדון? יוסף, <laughs> <laughs> <laughs> תשאל אותו, למה הם תמיד שורפים את המועדון? בסדר, עמי, אני אשאל, בסדר, מאה אחוז, תודה, תודה, אני אשאל, מאה אחוז. למה אתם תמיד שורפים את המועדון? אני אגיד לך, המועדון הוא בנוי מעץ, ועץ נשרף מהר. מה <laughs> הייתה הדקה? איזה דקה? אני בחייך פה, כל דקה נשרף מועדון, ואתה, עזוב את השעון, עשה לי טובה. <laughs> איזה, איזה, עוד דרישות יש לכם? אנחנו דורשים מועדון. מועדון? כן. כל המועדונים האלה נשרפו, רוצים מועדון חדש. בשביל <laughs> מה? <laughs> בשביל שיהיה מה לשרוף. צערי רבותיי אני חייב לקטוע אותך מרגע שלהם. עמי תרשה לי רק להודות כל ה... להלבט נעים אני יודע נודע להם יותר מאוחר ברגע הזה יש איתות מבאר שבע נחזור לבירת הנגב נשמע מה קורה שם. קל חיים וקנין מבירת הנגב. חיים כמהר מה התוצאה? התוצאה היא ממש... צערי אני חייב לקטוע אותך סבא על הקו. כאן כפר סבא. רגע תמתינו רבותיי יש איתות ממגרש בלומפילד אני מקווה הלו. הלו. בלומפילד? עמי, אני יכול להודות לטכנאים. תודה. תודה. הלו דבר. עמי, אני יכול פה להודות לטכנאי? תודה. אני רוצה להודות לטכנאי השיניים שלי, דוקטור שנהב. <laughs> תודה לך, דוקטור. רבותיי, יש עוד מישהו שרוצה להודות לטכנאים? ובכן, לא תכננים פעם ראשונה, זאת תכננים פעם שנייה, זאת תכננים פעם שלישית. בינגו, ונחזור לעכו. ומי בעכו? זוהיר אלול, בעכו. כן, זה היה רגע האמת של זכורת הכדורגל. וכאן עוד תוכנית של שירים ושערים מגיעה לסיוע. חלפו לי להודות לאוהדים, לשחקנים, לכוונים, לשוש בתואר דברים. שובי כאן וחלפי. שם. שם.